Hola, muy buena tarde, compañeros, compañes ¿qué tal? ¿Cómo nos va hoy el dinar? ¿Va bien? Esperen que sí y que esteu dinando forza bien. Son las 2 de la tarde ya eso es Logofóbic, el programa de la editorial y distribuidora de material anarquista Logofobia. Un altra divendres mes, nos aquí a las zonas de Radio Bronca Y bueno, comencemos el programa Hoy es un día, un día, un día de aquellos grandes, digamos Un día de aquellos que donan gusto el programa Es el tercer programa de la temporada Y sentiremos la entrevista que le van a realizar al SEAM L'Eixèrcit d'alliberament musical. Que ara estan ahí al màxim auge, estan ahí donant-lo tot. Doncs això, com deiem primer estarem amb el SEAM, l'Eixèrcit d'alliberament musical. musical. Després, com sempre, estarem amb el Miquel Didac, Es traslladem de nou a la seva llibreria hi parlarem de, del llibre biogràfic, una biografia de Manuel Sabaté, que és Manuel Sabater, el Germà, el Germà Petit del Kiku Sabaté. Un llibre escrit per Josep Clarà i editat per Edicions d'Almau. Editorial d'Almau. Exactament. Bueno, ara sense més, ens anem ja a sentir aquesta entrevista que le varen realitzar els companys de l'exèrcit d'alliberament musical. Abans sentim... Abans sentim aquesta cançó que es diu Fars... I és la que li dona també títol títolE seu nou disco, el seu nou disc. Forma les norms d’aquesta persona i de lliure. No ja ferma mitjà. Una guerra utilitza tots els cers mitjans. fer-te sentir, maja jat ens ha convertit a peces d de marcar, de per aconseguir far, mitjà, però punits. Resolts a no caure sols Portem a dins del cor l'amor llavors d'un món nou I cansat d'aquesta merda Va la merra per tornar a que el mateix insulta sempre I a l'ordre ven el ja. Que ens voleu fer sentir culpables Ara ja hem vist que érem uns altres La causa tot el problema Per no fer-vos saltar pels aires No puedo Seguir aguantando, quiero quemar al estado Que me está subyugando, ando como un tíborg en esta realidad Mi retina, mi chip, marca mi identidad Soy una fiesta un etna más Mi cerebro herramienta para fabricar Productos de mierda que consumirás si es, es oficial, oficial. Cataluña, Estado policial Al servet de Arbus ya Cooperaciones, acciones directas Es al que cal si lo quieres cambiar En fe, el fiel, sistema puede hundir Tu vida y tu moral Pero piensa y actúas por tu libertad Tras. Un bombardeo continuo de audio y de vídeo Se idiotiza el cerebro tierno del niño pequeño Para educarle los padres ya no tienen tiempo Se carga la escuela y si no se concentra Dadle pastillas porque es un enfermo Si este es el mundo de los cuerdos Yo voy con los locos con los que concuerdo Unión de estados, distintos feudos Un mismo amo, la troika y boika Vino de perder la paciencia de tanto aguantar De manera estoica, estoy, estoy Breao, y tu sonámbulo de resignación e impotencia Que cómo me voy a enfrentar al poder Superándolo con inteligencia Y caldo Finsats d'aquesta merda, els cabros de terra per tornar a caure L'eix ja. el mateix discurs de sempre, i a l'ordre m'he de jaure I ja. els voleu fer sentir culpables, ara ja existirem dos altres La tot el problema, per no fer-vos saltar pels aires cantants de, de l'exèrcit d'alliberament musical. Grup nascut a l'any 2011 i són de Palamós, que són on ens trobem ara, ara mateix. Estem concretament a una pinada, a una bona ombra, passant diguem una bona tarda. Eh, grup compromès políticament, això ho demostren a les seves lletres i als seus concerts. Han tocat per al grup antirepressiu de Girona, a Can Colmo, fa un parell o tres d'any, per a l'Ariet fa, fa uns mesos i també molt recentment van, per exemple van estar tocant al festival autogestionat Botirroch de, de Sarrià de Ter. Eh, recordem, recordem també per exemple que, que el concert de Barraques de Girona de l'any passat on van, on van desplegar una pancarta contra la mat i altra en solidaritat amb les represaliades per la lluita contra el Black of OPEC dels Plugues de Llobregat. O sigui, és un grup compromès políticament, per totes, per totes bandes. Compromís polític, hip-hop, metal, pont-rock, raga i rígid, tot ben barrellat, és el que ens tornen a presentar en aquest segon disc titulat fars Bueno, farts de, de què? De què esteu farts? <ríe> Bueno, bona tarda, primer de tot. I, bueno, pues res, parts de... I part de moltes coses, la veritat, pues... Principalment del plan polític, no?, que ens toca viure i... Bueno, que ens, que ens toca suportar. Pues una mica de, de com està la situació en general, no?, i també de l'apatia en general, no?, que veiem. Eh, sí, sí, sí, sobretot, clar, parts titular títol al disc perquè, bueno, és la cançó en la que més ens vam desafogar. Mm! <laughs> y claro, a estas nosotros en este caso hacemos la música y claro, es pues, como a todos a estas alturas parece que no hay solución pero yo sé navegar con el viento en contra el horizonte es más grande que su control y la mente está buscando una escapatoria puede salir bien o mal pero lo voy a intentar no Bueno, para continuar, en, en aquest dis teniu quan som com societat de, de control, mhm, uh -huh, on es critica com este ultra vigilats i controlats amb les càmeres, el control policial, el propio internet. Es podria dir que vivin en aquel gran en aquell gran ermano del que, nos, del que parlava, el que es parlava, horror que en el seu llibre. Sí, i és curiós perquè és potser encara més que en el libro no? porque en el libro es mm, una o sigui, és un poder coercitiu de l'Estat, la vigilància. És una mm -hmm. que ho fa l'Estat contra, contra la voluntat de, de, dia... de, de, dels individus. Mm -hmm. Però avui en dia o sigui, no és ni tan sols obligat des del poder, sinó que els mateixos individus es presten a ser vigilats. No? I, per tant, sí, sí. encara es, ens prestem. No? O sigui, o... som conscients de ser vigilats en pos de la seguretat i... I, i, els va eh? i, i encara, I encara és exemple. més fort això, saps? I... però bueno, siguem conscient d'això tot el que aprenguis en aquest sentit de quins aparells tenen quins mitjans tenen per controlar les bases de dades els ordinadors superpotents que tenen, que centralitzen l'informació amb el Facebook i amb el Twitter eh, dit, més et pots defensar no? però mm. sí, sí és, és molt fort, no sé cap on anirem però bueno Mai es perdrà, jo que sé, el paper, la premsa en paper, els llibres... No sé, sempre existeix d'això també, vull dir... No sé, no sé, no em diuen informació, manipulació del que penses, 20 diaris i dos grups, un ideal al que defensen. No et paris a pensar que ha pagat el que és les mentides són veritats quan es repeteixen. Em diuen informació, però pura manipulació, doncs els grans mitjans sempre són la veu dels anys... També ens Starleu, en que continua xerrant que del, del disco del mitjans de comunicació eh s'ha de eh? manipular, controlar i dirigir el pensament de la gent en la cançó mala premsa. Uh -huh. Veieu que ara és un bon moment per a que la gent trenqui amb aquests mitjans i comeci a contrainformar-se o a informar informar-se al mitjans crític, com podia ser aquí hagin una, tenim una o així. Sí, clar de fet, el tema estava bastant plantejat en un to negatiu, bastant no, en contra dels mass media no, els mitjans de comunicació, dels grans editorials, i aixsim els grans grups no, les agències i tot aquest rollo. Però, clar, de fet, una mica el discurs que sempre traiem als concerts abans de tocar aquest tema doncs és el fet aquest de dir, ostres, realment el que hem de fer és donar suport a les iniciatives que estan sortint, no? I que hi ha grups de gent molt marca que realment està fent una feina inconmensurable, no? com el cafè, el cafè, cafè amb llet, la directa, uh, no sé, el mateix Portal d'IndiMedia, que també és un mitjà que sempre pot servir, sí. que ja a sempre fa una, feina, ja una la la gent de la aquí a Girona, vull dir. ara un bon moment en aquest sentit jo crec que la gent està despertant bastant i es, creiem que és clau també que la gent s'empoderi una mica de, de la informació no? perquè al cap i a la fi doncs, l'objectivitat sempre és algo bastant difícil no? de, de, de, és una mica la història per la nostra banda no? però fins i tot ja n'hi ha prou que de... expliquin a ells les seves mentides sí, sí altres altres, parece que no hay solución, pero yo sé navegar con el viento... Sentint todo. la cançó... El horizonte es más grande que... Son... Societat de control... Està buscando una escapatoria. Puede salir bien o mal, pero lo voy a intentar. No está tan lejos ese sitio al que quieres llegar. Y cada paso en esa senda propia dejará huellas en la tierra como en la historia. Agapos, la jaqueta i xurs poden seguir el teu recorregut per les càmeres dels bancs i del metros Tu, que son paranoies que les de les càmeres em tocaven la casa d'una muntanya. Caminàvem pel carrer, et van de bon dia i demanàvem paper. Trucaran a la porta una setmanes després. Si l'assemblea és oberta, pregunten si un fill trenar el moviment. Ja saben qui ets. Ítimas de controles radares i, aunque no los ves de la cámara, toca la grava, cortes carones se trenen. Mi tierra cada dos por tres.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 que m'apunta durant el recorregut de casa al curro em moca amb la marabunda que m'oculta dut en mà d'anonimat i ni tan sols això resulta aquí sóc carn de multa, estat capitalista per què no em deixes viure, lliure? el protocol social té el control del meu subriure sí, sí. només ens queda la lluita que realiotan los feras, te vigila con lupa defensores del sistema. Cualquier dicho acto subversivo a sus esquemas, puede desencadenar una dura condena. Yo como el de Wyer me siento bajo escucha, registran mis palabras, mis mensajes y usan la información para el control masivo de la lucha. Abre los ojos tu seguridad, solo es una excusa. se trata de control y la vigilancia si y surgirá hasta el final de sienten eners al caminar i ja anirem braç en braç. Està buscant brevats i banderes fan cases de bruixes els Mossos fan fotos a qui posa que putxes. Ei, però tu què estàs fent? Gravant la cara a la gent enfoca capell, adreus delinqüents venen de paisa, ens volen encausar amb els mòbils punxats usem tori i raïsat enfoquen en el trànsit, si hi ha pum aflenten el zoom, helicòlters segueixen la mani de llum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 te vendido con ese móvil que te has comprado Es por tu seguridad Es por tu seguridad Es por tu seguridad Ayer si te ha liberado musical Am lágrimas de sangre Am lágrimas de sangre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 No me meto en sus asuntos, los míos los juego en un muro Y me siento mucho más seguro, todavía vivo Y de realidad, de la ciberutopía Enganchado a una pantalla de por vida Infinito material, audiovisuales droga habitual Saturándome el cerebro para decirme pensar con claridad Y al final el que se expone soy yo el contenido que me ofrece responde a estudios de mercado Me queda claro, estoy siendo observado Contigo que no falle nunca Me estará cambiando Si la mierda que me ofrece no me gusta Me da otro y voy probando la risa no que una atenció muscular donde la prisa és el gas el combustible patar donde la visa es el as, lo que tienes va a en un juego cuyas cartas no reparte la part Sóc un número, l'arxiu, una empremta digital un codi de marx, un dades, una carpeta, la central un objectiu, un peripotencial saben que penso que faig, on dormo el meu entorn està vigilat el CNI, l'NCA, abans el rup 6, ara el Ciccata, estic trincat i no sé qui, vindrà per mi els Mossos al el Mossad i em moc enmig d'aquesta barbaritat amb el desig de cremar la ciutat. Anem arrossegant una gran bola que és la nostra por i presos d'aquest pànic malvivit mastegant el dolor conscients que la nostra història és la dels perdedors. S Obre l'escletxa, prenge la metja trama la fuga d'aquesta presó. Visca l'angle mort, envoltat d'objectius, el cel està ple de drons i els carrers efectius. I et diuen prou, què més vols? Ets lliure, tens sort d'envius. Més de en el que parles i escrius. La societat de control i de vigilància els diaris demà, però si letra camina el caminar i ja anirem braç en braç. Si estàs control i la vigilància, sortirà els diaris demà, però si entran alerta el caminar i ja anirem braç en braç. Mi canció va dolent, si eres de condició dócil, de complexión fuerte, però de convicción frágil, tot dia con el móvil, estàs solo rodeado de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 cal. Assió guai fresca. Els dies d'inocència de la infància queda molt I bueno, continuant, seguim en el bloc de, de, de parlar del discu. I bueno, ens parleu també de que voleu ser lliures com uns cisars, de, de poseu exemples de, de lluita i recordeu les vostres èpoques més jo, no? Sí, jo la veritat és que almenys, jo personalment sento admiració per la gent que, que viu el més autònomament possible, no? o sigui, eh, sense produir quasi residus, no sé, conec gent que, no ho sé, viu a, bastant eh, aïllada de, de, de, de lo que són les, les corrents del comerç normal, no? hi ha gent que, que està molt ficada amb el tema de la CIC, de les cooperatives integrals, de, de, de moneda social i tal. Aquí Palamós hi ha un un projecte autònom que és l'Hort de, de Font, i vaig estar participant al principi i tal, però també som massa gent. No sé, millor estic pensant, no ho sé, me a, a fer una, sí, una casa de bioconstrucció en un terreny, ho pots fer, perquè en un terreny, encara que no sigui urbanitzable, si tu aconsegueixes un terreny, pots fer una casa de bioconstricció perquè no té fonaments, per dir i, i això és una gran sí, sortida. Està prohibit d'això, és fonament, no? Clar, és una gran sortida, eh?, per molta gent que... Hòstia, que, que sí, pot permetre una casa, joder, i estan de puta mare, i no sé, realment... Hi ha moltes alternatives, saps? Dir, avui dia, si tu no, no et fiques en un corrent alternatiu, és perquè no és el moment o perquè potser estàs en, en un, vivint en un entorn urbà i que no t'ho permet gaire, però estàs fent lluitant en un altre sentit, no? Potser estàs en una ciutat i, clar, no pots estar allà amb el teu hort, amb, amb la teva casa de viure. Oh, sí, però sempre s'ha d'orientar. Sí, no, o... sí. Jo què sé, no? Ha, hi ha varis àmbits sí, de d'actuació. Però, vamos, que... I, i la principal llibertat és en el teu cap, això també és veritat. Eh? Bona bueno, exemples de lluita, que parleu de... nombreu Can Vies, Perisample i així? Sí, doncs, pues, no sé, també moltes coses, on es lleten, ja normalment el rap, sempre al final que traiem moltes cites, no?, parlant de molts fets, doncs sí, perquè al final creiem que són coses que ens en representen. Vull dir, quan nosaltres vam vam veure a Facebook aquell dia tot el que s'estava liant a Canvies i tot, hòstia, doncs, pues, no sé, molts de nosaltres hem viscut a Barcelona, hem passat per allà, hem estat a diversos llocs, coneixem molta gent que està implicada en diverses causes, no? i, joder, doncs, és una que sempre et colpeix, no? Sí. I també, doncs, per veure la reacció que es va muntar, no? I que realment, doncs, no ho sé, doncs, quan hi han accions massives de que la gent perd la por, realment, doncs, veu que que l'estat tampoc està tan fort, no?, a l'hora de la veritat. I sempre hi han algunes escletxes per on poder entrar. Mm. Sí, sí, és un exemple de, de portar-te l'opinió pública que, que t'escolti i que t'esrecolsi, te finalment. I que el que parlàvem abans, saps, que... O sigui, espais alliberats a la ciutat, és super chungo mantenir-los, i més a Barcelona, sí, sí, sí. no estàs al camp, no estàs... Vam, vam anar... I això té molt, molt de mèrit. Vam tocar no? la rimàia, la van tancar, vam anar a reobrir-la, sí. vam participar en aquelles jornades, sí. va, la van tornar a tancar. És que és superxungo. Eh? Eh? I també a la carboneria i vam actuar un parell de vegades i també la van tancar, bueno, i així sí. molt bona. I et, et fot, perquè quan has interactuat en aquests espais sí. i jo què sé, els agafes cariño i que després te'ls treguin, pues, què us hem d'explicar? No? Bueno, I després teniu la cançó d'aigua Fresca, que és la que recordeu una mica els vostres temps més... Sí. sí. Més ah, Bueno, sí. en un tema també tenim... Bueno, teníem sempre una cosa molt en ment nosaltres, no? És que teníem un amic nostre que, desgraciadament, va morir fa ara ja uns 5 anys. Mm -hmm. I, bueno, també, per, per exemple, la tornada aquest tema està molt enfocada en ell, no? Quan vaig escriure, vaig pensar, bueno, tenia molt en ment. I, bueno, doncs, sí, era un tema que ja feia temps que més o menys entre, entre nosaltres anàvem parlant, no? De què estaria parlar una mica, de tractar així. Amb amics, sí. Sí, un tema més desenfadat, Sí, un tema més desenfadat, no? també i, bueno, mira, va sortir així i, de fet, en no n'està molt contents de no, la no, boca. No. no seríem qui som sense el nostre amic, no? Exacte, és veritat. I, bueno, d'aquest disco cal, de, cal destacar també les, les col·laboracions. Sí. Entre altres heu tingut a Llàgrimes de Sangre i als adversaris. Al bueno, Com ha sigut per vosaltres aquesta experiència d'aquestes col·laboracions? És molt guai perquè són gent que admirem en el musical i en el personal i, i joder, que ens el seu talent i... I és emocionant, a veure quin tema surt, I, i estem molt contents amb el resultat. O sigui, el tema amb l'àgrima em va molt, el que s'ha vist també m'aflicta... Perquè ells sempre intenten els col·laborar els vostres concerts, no? I... Sí, amb els làgrimes tenim una molt bona relació, ens van conèixer compartint escenari i tal, i bueno, la veritat és que va, va haver molt de feeling així ben ràpid. En les dues vegades que us he vist en concert, les dues a ells han sortit... A... A fer la cançó. A fer una cançó. Clar, sí. perquè, sí, sí, sí quan, la... quan podem coincidir... Sí, quan coincidim, fem. perquè, mira, els dos no tenim... El, Bé, bueno, els dos grups no tenen bolo i tal, i, i podem coincidir, doncs sempre ens agrada això, no? A sí, nosaltres també, de fet, ens hem escapat algun bolo seu. I, bueno, doncs perquè això, perquè va haver feeling i tal, també compartir molt, potser, la línia de, del tipus de música que fem o ens agrada, no? I, bueno, doncs en aquest sentit, també, més que competir, intentem cooperar, no? a l'hora de... també amb els concerts i coses, sí. y bueno, s'ha editat el disco eh? eh, la gent de rock de Casper que és en Johnny i companyia i, bueno, us han tractat bé el Joni o què? Sí, sí home, ho Si no, em... le dono un carbote, eh? Un <ríe> No, home, no, home, en Joni ens ja ha moltes coses. De fet, clar, nosaltres com a banda teníem una trajectòria molt a nivell local, no? Tots havíem tocat en grups anteriorment i realment desconeixíem molts dels intríngulis del món de la música, no? I, no sé, i en Joni en aquest sentit, doncs... Sempre ens havia donat molta confiança al seu tracte, no? I, bueno, i en el sentit, pues, guai, amb ell i amb el seu equip. I estem molt content de fet. I, de fet, de fet el ja, ja amb el Joni ja molt bon rotllo. Sempre està molt atent a fotre'ns els toques d'atenció a la segona amiga dels cristans. Sí, sí, sí. Bé, exèrcis d'alliberament i ambversaris. El treball de dia a dia, sense mites i l'empatia Aquí sentim la col·laboració d'adversaris amb l'Eixèrcit d'alliberament musical Són l'exemple Amor i rebel·lia Temps de foscor, transició i desencís, quan la democràcia repartir el pastís, l'engany d'un país, anys de pujolisme i posar-se la mà al cor quan sona l'himne, primaveres de foc de lucha i de ràbia París del 68 La barda revolucionària I en els nostres dies Combatives melodies Són la força Per seguir cercant Aquestes utopies Pren partit Escoll aquí No queden galons Per tant de pit Compromís Defensa al culo i el pis Un país normal És un país podri Busca exemples Però toca de la mà Mira que hi ha hagut de passar Ta mare per pujar-te I més enllà Rebusca la història Treu de ferro Fiques l'espartà Que suma Prou de veritat per tal, potser aquest fou de merda costa veure clarament que se'n queda per perdre la poc a aquest present. Digues alerta i sigues l'exemple, la història és nostra si no es treta el carrer. És lluitar, defensar la nostra dignitat, andar més enllà del camí que han marcat. És clar es pot canviar-ho avui com sempre, ja està passant el teu món, tenim exemples. cada que y allunyate la masa que se pasa la farsa y traza en traza el tu camino sabiendo que nadie es perfecta y recuerda lo importante no es el destino el trayecto son un presente las lecciones del pasado de esos hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor practicando la solidaridad entre el campo y la ciudad predicando con acciones no con mítins que cojones para hablar de revolución mientras en el palco hacían pactos y traición sufre el impacto de una generación que se despierta no quiero ser tiburón ni el plankton que lo alimenta la ratona liso caminan sin la victoria son flos creciendo als camps regats amb la sang dels que combaten un nou temps donts contempla la historia hi ha un far, però si han estrellat nous a punts de pala Hi ha un mar, però es paga un preu molt car I si a la cala encalma et salva del risc i l'atzar Però es buita on vius i un visc i es fa tard El far és l'exemple de la gent corrent contra el vent Per l’ombra, ni fama, ni reconeixement Falten hòmers educats per dones turbes El drama és cafardes i pasta delinqüentes eh? La llista és llarga i no hi cap Amb libres, qui ho ha de saber, ja ho sap Tenim còmplices a I paciència fins la ser al final Resort, suport, mai pedestal Espais, persones i moments vitals Mil exemples, quotidianitats Som deixebles de la gent normal En no, el no, pols d'aquest pou de merda Costa veure clarament Que això queda per perdre De poc a vi aquest present Digues alerta i sigues l'exemple De històries nostres i nostres el que anem És ciutat, defensar La nostra dignitat Anar més enllà Del que mi can't el tema de, del nou disc i ens endinsem una mica a parlar de, de vosaltres en apenas 4 anys d'existència eh, ja heu tret una maqueta bueno, una demo com se'n diu sí, ara mm. eh, un parell de discos i heu tocat fins inclús a l'escenari de les barragues de Girona mm. i mm. també al Viñarroc eh, l'any well. 2012 perquè bueno, vau guanyar mm. un concurs Vull avan, i vau poder sí. arribar a tocar Bueno, és una trajectòria que, que ja voldrien altres grups que fan moltes sobres de xai, molts de concerts, però no hi arribem mai a aquell nivell en què ens trobeu vosaltres, vosaltres ara. La, la vostra carrera, veient tot això, pot semblar una mica vertiginosa, no? En quatre anys ja ja esteu allà, bueno, no sé si dirà dalt o... O bastant conegut. No sé, tampoc és una que ens haguem plantejat en el sentit de... Tampoc som tanco, eh? Hem de solir metres, mai, hem, mai ens hem mogut amb aquests, amb aquests paràmetres, però... No sé, la veritat és que sí que estem molt agraïts de, de, de totes les oportunitats que hem tingut i sobretot també de, de quan se'ns ha cridat des dels moviments socials o des de diferents causes que en la mesura del possible, sempre que ha sigut... Sempre que, bueno, que, que hem tingut disponibilitat hem intentat col·laborar i... I en aquest sentit, doncs, encantat sempre. Sí. Però ara, no sé, tampoc no... Home, com a músic, jo crec, tot músic, vols que la teva música arribi a, a, tothom, no? a, tothom, a tothom, clar, que se t'escolti, no? És com estar amb una altaveu i dir «Ey, eh, lo que te quiero decir», no? Sí. En aquest sentit, hòstia, contra més gent ho escolti, millor, saps? A mi és... això, això mola. I, i... I bé, estem content, de i amb ganes de fer més música i més cançons, perquè quan treus un disc... Dius, I ets pensant en l'altre? No sí, sé, dius, buah, quin, quina cagada això, quina cagada de l'altre, vull, vull fer-ho millor, saps? No sé, és com, és com tot. Sempre... mai estàs saciat amb això de la música. No, ara per ara, la veritat és que bueno, tenim ja la intenció d'intentar composar més coses i tal, i, i seguir fotent-li canya, perquè, de fet, que, bueno, ens agrada molt la música i estem en un moment que som bastants en el grup i intentem mantenir un nivell alt de compromís i no sé, també hem d'aprofitar aquest moment, que tots estem així molt aguts gust entre nosaltres, tenim un bon rotllo i tal. La veritat és que he aconseguit que, que un grup en que són 8 o 9 persones estigui treballant tan bé estigui, estigui anant tan bé no? la, la trajectòria i a part, consiga barrejar bé tots aquests estils de música que vosaltres barregeu és una mica complicat i, hòstia, que surtar bé és tot un exemple d'un bon treball. Sempre pot sortir bé. Sí, sí, sí. Això, el de barrejar els estils, eh, tens molta raó que és complicat, eh? Jo crec que, bueno, seguim buscant... Sí, seguim... Sí. Seguim buscant altres sí, mateixos, sí. encara. Sí, perquè... Mm. És, és infinit no? l'avenic de, de possibilitats que t'adona això de mesclar estil saps? i no sé, és que fem la música que ens agradaria escoltar, doncs pues la fem i ja està és sí, no, <ríe> sí, el, el mateix fer una cançó molt punt que seria una altra raga que seria sí. una altra totalment hip hop. Clara també el sé molts doncs clar, és que un també té una mica les seves preferències no? I després, doncs pues, també intentem mantenir un equilibri tot i que clar, és, que és difícil realment sí. sempre. Sí, cadascú diu la seva, saps? És bastant, mm. la manera de composar i bastant assembleària, saps? Home, això és de puta mare. És de Sí, sí. I sí. bon. Bueno, ara, com sabeu, l'1 de juliol va entrar en vigor la, la famosa llei mordatxa. O sigui, ja, ja sigui, ja està en vigor, ja està mm -hmm. funcionant. I com creieu que això pot afectar als grups que tenen lletres tan compromeses com, com les vostres? No sé, jo flipo amb aquesta llei, tio. No, no, no, és això que no t'ho creus, no? No t'ho pots creure. És que no... Ja, sembla... No, de veritat? O sigui, en sèrio? Sí, sigui, no sé. Jo crec que fins que no, o sigui, no ens semblen... de, de tan retrograda que sembla que no sigui real, eh? Sí, no sé sembla que fins que no ens ho trobem no, la, la, la gent no, no reaccionarà, saps? perquè a mi, almenys, no sé, em sembla inverosímil. I amb això de la música, hòstia, no sé, seria molt fort que, que se'n solguessin, no? Bueno, ja tenim de fet el ja cartel... no està passant sense la llei mordassa, no? O sigui, ja en aquest el cartel... sentit no sé què, què pretenen fer, perquè si s'han de posar ara tontos amb qualsevol grup que digui mitjanament alguna cosa... Han tingut el cas del Pablo Hassel. Sí sí evidentment, però vull dir que aquests okay. casos ja han sigut ja abans abans de la llei vull dir, ara amb aquesta entrada en vigor no sé també què pretenen o sap perquè ja hihaurà molta gent que a la que fo l'lla sobre. No? per tant no sé tampoc fins a quin punt la volen desenvolupar aquesta llei i ara està clar sí. que fa por això i bueno, se'n sentirà per la volt. Sí, sí. Sobretot desactivar qualsevol mobilització que sigui així espontània, sap? no sé, jo crec que es sentirà molt més en quant a lo que és el moviment social que no pas en el tema de la música, no sí. crec que en el tema de la música... Estan jugant sí, una mica també el paper sí, de la fotre llet. la por el cos, no? Segur. No? Sí. No, una mica per allà també és una mica esta cosa sí. de la por. No? I mm. controlar-ho tot. Bueno, a veure com, com, com va, va funcionar això de la, la llimotrassa i a veure si aquest suposat canvi que ja ha ara de, no, de política, de governs, tal, de governs no? pot servir per a, per a alguna cosa. Sí, bueno, almenys això, no sé, a veure la ciutat de Barcelona què, què passa, també perquè hi ha moltes coses a dir, no?, respecte als sempre, bueno, els espais alliberats i, bueno. A veure, és interessant, es planteja si més no un escenari nou que semblava fins ara fa poc doncs, bastant improbable, no? Sí. I, bueno, o sigui, almenys donarem el benefici del dubte, no? Bueno, i ara ja... Ens... Bueno, a veure si podeu dir als oients que han sentit l'entrevista on es poden sentir aquest, aquest estiu, on poden anar a veure'l. Doncs pues mira, aquest dissabte... 25, 25. 25 a Blanes. Estarem a Blanes. Després, el dia 1 d'agost, tenem a les festes de Parlaval. Sí. Mm. El dia 13 estarem a les festes de Banyoles. Mm. El dia 20 anirem a Barcelona, anem a les festes de Gràcia. I després el... ja... I en Pablo Hasél, el dia... 20. Sí, em sembla que en Pablo Hasél, exacte. I després el dia... 19 de setembre a les festes de Tiana, també això. Ja. Bueno, ja tenir un estiu. Bueno, sí, ja. potent. Sí. Bueno, i, la, i la gent que estigui interessada per comprar el CD com per per lo físicament. Donz ara estem pendents s'ha muntat una distribuïdora a Icarca, uh -huh. de la bueno, gent d'allà, no? de, de la dona i tal, discreçam. Sí, eh, i bueno, estem just ara fent el bueno, estem enviant el material i tot perquè estigui disponible de ja la web. Uh -huh. I bueno, això ja, ja t'ho passarem la, la de, quan tinguem els links i tal, però... De moment, com a solució curta curt termini, enviar un mail al mail que surt a la pàgina web, de, que és sí, sí. www.exercitam.com. Allà, si, si ens envieu un mail, us podem fer arribar la, la còpia física. I, i res, aviat estarà disponible a la distribuïdora de Baicarca. I per a veure, I això, eh? que altres distris per exemple, no, ja... no pugui tenir el seu abast com, com si ja no hauria de fer. Doncs pues us ho passem i enviem les còpies. Sí, sí. Bueno, I ara ja, per anar acabant l'entrevista, la... eh? eh... m'agradaria dir-vos que quan els veu sentir per primera vegada em veu recordar molt tant a Beas Corpus com a Beb dos. Sí, sí, sí. Sou un estil bastant bastant en plan, a mi m'agrada saber si aquestes bandes han sigut també referència per a, per a vosaltres Sí, sí, sí Jo mira, Dev con és Ultramèmia ho escoltava el meu germà a casa, el meu germà gran i jo de petit ja, ja ho escoltava això Había corpus alguna, també <susurra> famosa <susurra> A molt. en Mauro li agrada, agrada molt, sí. sobretot els primers teves el... Sí, sí, sí, sí, molt gran Había eh? Scorpos, les el... La... coses per su nombre, aquell teves, brutal, tío Sí. sí. Pues, bueno, moltes, no sé, moltes gràcies i, i ens veiem als concerts. A vosaltres, clar que sí. Bueno, a vosaltres per pensar en nosaltres i re, encantats de... Portaven ja des del de... concert de barraques darrere vosaltres, a veure si fotíem una entrevista. Ja, és que l'estiu sempre és mal època, aquí, amb la feina i tot, la calor... Sempre una mica per cal. Sí, sí. I re, llans, que qui vulgui que, que vingui al directe, que, que està guapo i que... Que fotem molta més canya que el CD, mola. A mi, mola lo puc més. assegurar, lo puc assegurar, que és veritat. És grup de directe, grup de directe. Sí, som de directe. Bienvenidos y bienvenidas a la explosión del sonido que entrarà por tu oído, transformará tu sesera y te convertirá en consciencia. Welcome. Aquí estava l'entrevista amb els companys amics de l'Elleritat de Alliberament Musical. Ara anem a parlar amb el Miquel Didac De la biografia De Manuel Sabaté I recordeu que El, ejerci, el ejerci musical Estarà de la nit A les festes de Blanes I Ara dame pietat la verdadera caza contra lo que he creado. Como un sars, ¿es com estan aquests dels exèrcits de lliberament musical? Gol de la medida de nuestras posibilidades, porque es toñar to de ver cómo se condicionan las causas a los seguidores que generan I a la fama que dan. Porque somos humanos, soy un humano i me considero de alguna forma tu hermano. Te habla mano. Estamos lejos de típico estereotipo partimos los esquemas de lo que entendéis por hip hop, os regalamos este disco En un momento en que la música con compromiso es un delito chico Vivimos en un circo de banderas demócratas de mierda y otros timos Y no hay más opciones en esta partida que tumbar el muro de esta calle sin salida Porque me da la gana y tengo ganas de hacer, proponer, exponer, convencer, mostrarme, recitar, contar, cantar, estar, transmitir con alegría para transformar la manía que nos envuelve cada día con su asqueroso abrazo. Así que por eso vamos a hacer con mayúsculas por el bien común desde cada uno y cada una para todos y todas. EAM. Esto no es TMB, pero transporta al público lejos del cdc y del pensamiento único. Syndaxis. Viajo en tu cerebro con un tique de zona de neurona en neurona y se producen sinapsis. El e pasa por encima de las ruinas de teorías que quedaron destrozadas por la praxis. Sabiendo que hay que construir de huevas Apedrea a los fintangs en la guerra de las ideas A mi en libertad, comunidad Yo sigo sí y vivo en libertad Ben esquilat, Jo vull viure sense pastor o llluit de baixa. el plugges que comunitat, comunitat. Jo si vull viure llibertat, comuniitat, no vull seu veella el damat ben esquilat. Jo vull viure sense pastor o llluit a estar més correitat, sense generalitat. Entonces aquí entro bien de nuevo A la puerta de la, de la, de la lluvrería de, del Miquel Didac Y bueno, Miquel, ¿qué tal? buenas tardes a todos Bueno, hoy ya se ha hecho una mica fosc Bueno, sí, aquí, porque esta semana veré Sembla que canvirà mica el temps de cara a l'agost mm. perquè amb la calor, calor ens podem equivocar ja Bé, bueno, Miquel estem a, ja estem ja a l'últim resum crítica que ens farà d'un llibre en aquesta temporada ja tornarem al, al setembre per aquí, si digues i avui ens parles d'un llibre que és una petita biografia sobre un del Sabater Però aquesta vegada no es tracta del... El noi petit no és, Exacte, no es tracta del francès, que és el que estem acostumats Ni el que fer Sinó que es tracta de, del Manolet, Manuel, Manuel Sabater Sí El llibre es diu Manolet Sabater, aprenent de maqui I està escrit pel Josep Clarà És una col·lecció que es diu Episodis de la Història és de l'editorial d'Almau Sí, i això va sortir el setembre de l'any 14 i, uh -huh. i dintre d'aquests llibres valen tots igual, que valen 8 euros Llavors, eh, en Josep Clarà és professor d'història al 7 de Girona que ja el coneixeu eh, i considera que la feina en el sentit reivindicatiu i histogràfic és encara oberta perquè la comentació dels arxius no ha estat explotada completament en aquest estudi eh, manifesta que pretén acostar-se a la personalitat i l'actuació del nostre company anarquista Manel Sabater, llopar membre de la família de l'Hospitalet de Obregat que porten anarquistes significatius a la causa armada contra el domini capitalista i que actuar en com, al costat d'altres guerrillers anarquistes com ara Manuel Marcelí Massane o Ramon Vil a Capdevila. Eh, segons l'autor, el germà Sabater, petit, és un personatge del qual sabem poques coses fins ara, ja que només s'ha repetit que va ser afusellat al camp de la bota pel fet de dir-se sabater els 24 anys, el 24 de febrer de l'any 50 eh, hi havia nascut el 26 d'agost de l'any 25 després de, de ser encalçat per la Guàrdia Civil sotmes a un Consell de Guerra una vida breu i poc experimentada en qüestions lluita armada però resulta paradigmàtic d'una joventut que no s'havia d'una joventut que no s'havia integrat al sistema i que mobilitzar-se i comprometre's fou a fos Les fonts inèvies d'aquest estudi són guardades a l'Arxiu del Tribunal Militar, terratiu el tercer aquí a Catalunya, on Clara ha pogut aconseguir el procediment militar contra Manuel Sabater i l'Arxiu Nacional de Catalunya que serveix d'acomentació de del presó model. Dedica el llibre a la memòria del company Antonio Telles com a mostra d'admiració i amistat, Clara, Clara considera indispensable els llibres sobre Guigo Sabater aquest mes ho celebrem el seu centenari Lluís Fassaries, Paco Ponzan Ma Mario de l'Angullo Salvador Puig Antic i altres militars llibertaris que va Clara presenta la lluita armada contra el franquisme en l'oposició més seriosa considera la dictadura i que va i que acabava a tenir diverses etapes la primera arran del derrota nazi i feixista Europa el 45 com quan als anys 45, 46, 47 la gent es pensava que era possible enderrocar el franquisme a les conferències de San Francisco el 45 la de Potsdam també 45 i la de Londres al 46 el franquisme fou condemnat moralment i les Nacions Unides van recomanar la retirada dels ambaixadors acreditats a Madrid. Però la, la condemna solament és retòrica i formal ja que s'havia abandonat la idea d'una intervenció en els afers interns espanyols i de seguida a Londres i Washington. Van veure que Franco podia ser en contrapès davant Stalin. El 48, iniciada la Guerra Freda, el Partit Comunista d'Espanya i el PSUC van considerar que la lluita armada que havien iniciat amb la seva plataforma Unió Nacional Espanyola l'octubre del 44 en 3.000 guerrillers era ara una estratègia equivocada i decidiren abandonar la guerrilla just en el moment en què el moviment llibertari va assolir un gran protagonisme en les accions armades on hi perdi una bona colla de guerrillers especialment el 49 els quals a diferència de la guerrilla estalinista que el 44 havia mogut especialment en l'àmbit rural hagut, aquesta la llibertària de desplegar una gran activitat anarquista armada a escala preferentment urbana i a Catalunya i a Aragó sobretot a la ciutat de Barcelona el seu congrés de la CNT en llibertària a l'octubre 47, a diferència del Partit Comunista, es va acordar, insisteixer que lluita armada al franquisme en general i allà animar els nuclis subversius i arribar al dia per provocar el caos i que caigués la dictadura. Um, com a la guerrilla va haver d'actuar pràcticament no només amb les seves, for amb les seves forces. Segons Clara, foren milers d'obrers i en menys mesura les obreres que formaven els grup de guerrilla armada aleshores. I hi ha moltes persones que restaran per sempre l'animat o només seran esmentades en la llista sobre guerrilla sense saber qui eren o d'on venien i com van arribar a enrolar-se en els grups d'acció armada. Manel Sabater va vir amb els seus pares, Uh, originaris de l'Hospitalet i va viure un ambient familiar nombros amb, amb els seus germans Josec, Francesc i Joan i el germà Ana Maria, una família de casa treballadora humil um, El company Josep Xena i el, i el germà Sabater el 19 de juliol eh, del 36 que, que, eren, que estaven a l'hospitalet tots ells, eren partidaris de no col·laborar amb l'esquerra republicana i, i implantar el comunisme llibertari en substitució de, de la Generalitat I cal recordar que segons Clara que, que si ve l'onada migratòria del segle XX alimentant l'anarquisme social a l'entorn de Barcelona i les conscients Industrials de Catalunya, l'arrelament del moviment i del, del programa Comest Libertari s'ha de situar al segle XIX insistir a nivell històric en el punt en què el protagonitzaran catalans, com ara Manel Sánchez. O sigui, que desmenteix això que només sigui una cosa de, de murcians, no? Els germans Sabateta tenien una cultura bàsica, similar la, als obrers de l'època, bueno, ara podem anar arreglant això, um, llavors en, en, no es va presentar l'Emili, en Manel, llavors se'n va anar on vivia el seu germà, aquí el Conflent, i la seva dona i les filles, després dels els en més endavant, a la base de guerrilla anarquista del Mas Tartars, a Palau de, de Cerdanya, a la frontera, d'apartament francès del Pirineu Oriental, on hi vivia el Maño. El, el, el juny del 49, la policia francesa de fronteres enregistra el Mas i va trobar-me's, i el 29 mateix mes, Emili Antó, eh, Ramon Vila, Cap de Vila i Monel Sabater, eh, que tenia, tenia 23 anys, i Eliós. Sigeliotti també, de 22 anys també, van ser condenats entre 3 i 2 mesos a Perpinyà de presó el setembre del 49 el grup, el grup que es va integrar que era els primos ja per Ramon Vila va creuar la Pirineu on hi havia Manel Sabater entre altres companys Omar el Senzill i Helios de camí a Barcelona per la Molina Berga Manresa des del Mas Tartars la Guàrdia Civil va tenir Helios a mata de Pere el 28 de setembre, i va ser assassinat el matí del 29 en un bosc on hi havia armes amagades eh, Segons la Guàrdia Civil, el mateix dia Manuel Sabaté va ser detingut però ell en el Consell de Guerra a Maillà però ell diu que no, que ell en el Consell de Guerra va dir que havia entregat que no l'havia agafat, i havia entregat mm. eh, Fou torturat durant 5 dies, en Joan Ferrer el va dir que Manel Sabater va ser terminalment torturat per la Guàrdia Civil va declarar que era de la CNT va donar pistes falses som a Ramon Vila bueno, el 6 d'octubre va ser un mes interrogatori. el 8 de novembre, això ho a al 49 el jurídic instructor va preguntar sobre el seu germà Josep que el 7 d'octubre i el 7 d'octubre la policia matava a persona el seu germà Josep i llavors Saturnino, Culebres en Saturnino, Culebres i en Manel Sabater van ser enfosallats el 24 de febrer de l'any 50 en Culebres tenia 29 anys i, i el Sabater 24 uh, per, per acabar podem dir que com a protesta contra aquestes penes de mort a Barcelona quatre uh, dies abans l'anarquista gallec Gabriel Fleitas havia mort el diplomàtic franquista espanyol a Mèxic José Gallestre. I el novembre del 49, abans, eh, contra el Consell de Guerra de Barcelona i la mort d'Helios, va patir un atac al consulat franquista a Gènova, per part de tres joves anarquistes de la ciutat. Però el franquisme no s'hi i van continuar les penes de mort i execucions. Les darreres, cinc joves el 27 de setembre del 75, després de la Puig Antic el 2 de març del 64. Bueno, pues, Miquel com dèiem s'han fet un, un, breu, una, un breu una breu crònica resum sí. del llibre Manolet Sabaté eh, bueno, es parla del com di, del germà petit d'en Quico sí. I, i que també I... té el nom que li deia la seva mare i la família un llibre escrit per Josep Clara i és de l'editorial Dalmau sí. bueno Miquel ja, fins al setembre, descansem. Doncs me sentireu al setembre. I al setembre tornarem a sentir la teva veu. A ce matís. Venga, salut. Ce... Tens ja material preparat o alguna cosa per anar fent-ho? Ara tinc 7 o 8 llibres amb ja que estic preparant de resseny. Perfecte, doncs. Bé, bueno, fins al setembre, Miquel. Sí. I ara, que manquen 5 minuts per arribar al final del programa, anem amb l'agenda! Comencem amb les activitats que hi ha avui. Doncs això, ara en un parell... Bueno, en 3 hores, perdó, en 3, no, en 4, a les 7 de la tarda, obre el bar de l'Ateneu Salvador Acatà, aquí de Girona. i després tenim a sal el concert de els concerts de Betagarri i Aspencat També si voleu a ablanes està el concert de Juancho Escalaria Y el dissabte, don per al que vulgui anà, les festes de Sal tenim als reincidentes. Y a les festes de Blanes tenim al Ejército d'Alliberament Musical. Recomanació especial que feuen des d'aquest programa anà a, a veure al Ejército d'Alliberament Musical. Bé, bueno, abans de marxar-nos, tornar a recordar de què s'ha parlat avui en aquest programa. En la primera part hem tingut l'Ellèrcit d'alliberament musical. Hem tingut una llarga conversa amb ell sobre el seu darrer disc, titulat Fals. I després en Miquel Didà, que s'ha fet un breu resum, una breu crònica de la biografia de Manuel Sabaté el germà petit del Quico Sabaté biografia feta per Josep Clarà professor d'història d'aquí de la Universitat de Girona I bueno, companys, companyes sense més, us toca tenir que acomiadar-nos fins al setembre serem de vacances un dies i agost no hi haurà programa, a l'agost no hi ha programa si de casa sentireu el programa repetit Que sapigueu que aquesta temporada Ha sigut ha sortit com a sortit Va començar el llené Bueno, ha sortit de puta mare, no? Ha sortit bé Després de sis mesos que s'ha fet programa Ha estat força bé Doncs bueno, això, recordar El nostre correu electrònic Logofobia Arroba la quimera.rg el nostre blog www.logofobia.wordpress.com i que estem a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter Bueno, gent ens acomiadem fins al setembre Aquest ha sigut el programa número 90 de Logofobics Estem a punt d'arribar del 100 I res, I res, gent Fins al setembre Bones vacances, salut i anarquia Disbarat Récords. Ei, hey, penya, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per deixar gravar aquí el programa Logophobics. Això és es Disbarat Récords, sí, senyor. Disbarat Récords, Abanyoles.